Hat. Reggel felhívtam a Münsteri szállodát, ahol a bőröndömet hagytam. Bejelentettem, hogy valószínűleg későig maradok Oszna és csak éjszaka érek vissza, tartsák fenn számomra a szobát. Elővigyázatosságból tettem. Nem akartam, hogy feljelentsenek, mert fizetés nélkül meglógtam, és esetleg a rendőrség várjon. Rendben van, felelt egy közömbös hang. Megkérdeztem, nem érkezett-e postám? Nem, postám nem érkezett. Letettem a kagylót. Helen ott állt mögöttem. Postád? Kérdezte. Kitől vársz postát? Senkitől. Csak azért mondtam, hogy kevésbé legyen gyanús a dolog. Különös, de azokról, akik postát várnak, nem tételezik fel rögtön, hogy szélhámosok. Te szélhámos vagy? Sajnos akaratom ellenére, de nem mondhatnám, hogy nem élvezem. Nevetett. Már ma este Münsterbe akarsz menni? Itt nem maradhatok tovább. A lány holnap visszajön. Azt meg nem kockáztathatom meg, hogy ebben a városban szálljak meg valahol. A bajusz nem álcáz eléggé. Nem maradhatnál Martensnél? Felajánlotta, hogy aludjak a rendelőjében, de napközben nem tudsz állást adni. Okosabb, ha Münsterbe utazom Helen. Ott nem ismernek fel olyan könnyen az utcán, mint itt, és csak egy órányira van. Meddig akarsz Münsterben maradni? Azt majd csak akkor tudom megmondani, ha már ott vagyok. Az idők folyamán kifejlődik az emberben valamiféle hatodik érzék. Megérzi, ha veszély van. Úgy érzed, itt veszély van? Igen, mondtam. Ma reggel óta. Tegnap még nem éreztem. Összehúzott szemöldökkel nézett rám. A lakásból természetesen nem tehetett ki a lábad, mondta. Sötétedés előtt semmi esetre se, és akkor is csak azért, hogy a pályaudvarra menjek. Helen nem felelt. Majd csak sikerül, mondtam, ne gondolj rá. Megtanultam egyik óráról a másikra élni, amérkül, hogy elfelejtenék a másnapra gondolni. Igazán? kérdezte Helen. Nagyon praktikus. Megint olyan késő ingerült volt a hangja, mint előző este. Nem csak praktikus, feleltem, szükséges. De azért előfordul néha, hogy megfeledkezem valamiről. Münsterből például magammal kellett volna hoznom egy borotva készletet. Estére úgy fogok kinézni, mint egy csavargó. Az emigránsok vademekumának előírásai szerint ezt minden körülmények között kerülni kell. A fürdőszobában találsz borotvát, mondta Helen. Te hagytad itt, amikor öt évvel ezelőtt elmentél. A fürdőszobában fehér neműt is találsz, a régi öltönyeid meg ott lógnak barra a szekrényben. Ezt úgy mondtam, mintha egy olyan férj lennék, aki öt évvel ezelőtt egy másik nő miatt hagyta el, és most csak azért tért vissza, hogy összeszedje a holmiát, és ismét elmenjen. Nem próbáltam megmagyarázni neki, hogy nem így van. Nem vezetett volna semmire. Csak csodálkozva nézett volna rám, és kijelentette volna, hogy ilyesmi az eszébe se jutott, de ha én úgy gondolom... Én meg belebonyolódtam volna az értelmetlen védekezésbe. Különös, milyen görbe utakat választunk néha, hogy el ne áruljuk, mit érzünk. Bementem a fürdőszobába. Régi öltönyeim megpillantása nem gyakorolt rám semmiféle hatást, de észrevettem, hogy sokkal soványabb lettem. Örültem, hogy fehér nemüt is találok, és elhatároztam, hogy amennyit csak lehet magammal viszek belőle. Szentimentális érzelmek egyáltalán nem fogtak el. Három évvel azelőtt arra az elhatározásra jutottam, hogy a számüzetést nem szerencsétlenségnek tekintem, hanem valamiféle hideg háborúnak, amely a fejlődésemhez szükséges, és ez az elhatározás legalább itt és most meghozta a gyümölcsét. A nap az érzések fél telt el. A tudat, hogy el kell utaznom, Mindkettőnket zavart, de Helen nem volt úgy hozzászokva, mint én. Szinte a személyét érintő sérelemnek tekintette. Engem felkészített rá a tapasztalatom meg az idő, amióta Franciaországot elhagytam, Helen még az érkezésemet sem heverte ki, amikor már is felmerült az elutazásom gondolata. Büszkeségének még nem volt ideje kiengesztelődni, amikor ugyanaz a szituáció már is megismétlődött. A tetejébe újra hatni kezdett az előző este. Az érzelmi hullám elapadt, és hirtelen ismét láthatóvá lettek a régi, elsüllyedt romok, és nagyobbaknak tűntek, mint amekkorák valójában voltak. Óvatosan viselkedtünk egymással. Már nem voltunk egymáshoz szokva. Én szívesen maradtam volna egy órára egyedül, hogy kellő távolságot nyerjek, de aztán, mikor arra gondoltam, hogy az nem egy óra, hanem tizenketted része annak az időnek, amennyit még helennel együtt lehetek, elképzelhetetlennek találtam. Régebben a nyugodt esztendőkben néha elszórakoztam a kérdéssel, hogy vajon mit csinálnék, ha tudnám, hogy már csak egy hónap van hátra az életemből. Világos eredményre soha se jutottam. Minden, amiről azt hittem, hogy csinálnom kellene, ugyanakkor valami különös ellentétben is állt azzal, amit semmi esetre se lett volna szabad csinálnom, és így éreztem most is. Ahelyett, hogy átöleltem volna a pillanatot, teljesen kitárulkozva előtte, és helent minden érzékemmel magamba fogadva, csak járkáltam, szívemben a perzselő vágyjal, hogy ezt tegyem, és mégis olyan óvatosan, mintha üvegből volnék, és láthatólag Helen is így érzett. Szenvedtünk, csupa szöglet és él voltunk, csak az alkony hozta annyira közel a félelmet, hogy elveszítjük egymást, hogy hirtelen ismét egymástra találtunk. Este hatkor csengettek a lakás ajtaján. Megijedtem. A csengetés számomra a rendőrséget jelentette. Ki lehet az? Suttogtam. Maradjunk csendben és várjunk, mondta Helen. Valami ismerős lesz, ha nem nyitok ajtót, elmegy. A csengetés megismétlődött. Aztán valaki erélyesen megdöngette az ajtót. Menj be a hálószobába, suttogta Helen. Ki az? Nem tudom. Menj be a hálószobába, lerázom az illetőt, még mindig jobb, mintha a szomszédok felfigyelnek. Félretolt, gyorsan körülnéztem, nem hevere valahol valamim, aztán bementem a hálószobába. Hallottam, hogy Helen megkérdezi, ki az, és egy férfi hang válaszol. Aztán Helen azt mondta, te vagy az, mi baj van? Behúztam az ajtót. A lakásnak volt még egy kijárata a konyhán keresztül, de azt nem érhettem el, megláttak volna. Nem volt más választása, mint hogy bebújjak a nagy beépített szekrénybe, amelyben Helen ruhái lógtak. Tulajdonképpen nem is szekrény volt, hanem egy ajtóval elzárt nagy falmélyedés. Volt benne elég levegőm. Hallottam, hogy a férfi Helennel együtt bejön a nappaliba. Megismertem a hangját. Georg volt az, a bátja, aki koncentrációs táborba juttatott. Helen fésülködő asztalára pillantottam. Egyetlen tárgyat láttam rajta, amit fegyvernek használhattam, egy jáde markolatú kést. Gondolkodás nélkül zsebre duktam, és visszabújtam a szekrénybe. Magától értetődött, hogy ha Georg felfedez, védekeznem kell, és a védekezésre nem volt más mód, csak az, hogy megölöm. Aztán megpróbálok elmenekülni. Telefonáltál? Hallottam Helen hangját. Semmit sem hallottam, aludtam. De hát mi baj van? Nagy vészhelyzetekben mindig elérkezik egy pillanat, amikor az emberben hirtelen minden úgy megfeszül, mintha egy szikra is elég lenne hozzá, hogy lángra lobbanjon, mint a tapló. Ilyenkor szinte teljességgel tisztán lát, olyan gyorsan és világosan gondolkozik. Még meg se hallottam Georg válaszát, már éreztem, hogy sejtelme sincs ott létemről. Többször is telefonáltam, mondta. Senki sem vette fel a kagylót, a lány sem. Azt hittük, valami bajod van. Miért nem nyitottál ajtót? Aludtam, mondta nyugodtan Helen. Ezért kapcsoltam ki a telefont is, – Fájt a fejem, és még mindig nem múlt el. Álmomból ébresztettél. Fája a fejed? Igen, és most még jobban, mint eddig. Bevettem két tablettát, ki kell aludnom őket. Altatót vettél be? Fejfájás elleni tablettát, most el kell menned, Georg, ki kell aludnom őket. Tablettát szedni, ostobaság, jelentette ki Georg. Öltöz fel, és gyere velem sétálni. Csodálatos idő van odakint. A friss levegő minden tablettálnál többet ér. Már bevettem, és most ki kell aludnom, semmi kedven mászkálni. Még beszélgettek egy darabig. Georg azt mondta, hogy akkor majd később visszajön Helenért, de Helen később se volt hajlandó sétálni menni. Aztán megkérdezte, van-e elég enni valója itthon. Igen, van elég. Hol a lány? A lány délutára szabadságot kapott de vacsorát készíteni hazajön? Szóval minden rendben? kérdezte Georg. Ugyan minden lenne rendben? Hát csak úgy kérdem. Az embernek gyakran támadnak ostoba gondolatai. Végül is. Végül is micsoda? kérdezte élesen Helen. Nos, akkoriban. Mi az, hogy akkoriban? Igazad van, mondta Georg. Minek arról beszélni? Ha egyszer minden rendben, akkor minden rendben. De hát végül is a bátyád vagyok, csak megkérdezhetem. Az igaz. Micsoda? Hogy a bátyám vagy? Bár csak helyesebben fognád fel. Én csak jót akarok neked. Igen, igen, mondta türelmetlenül Helen. Ezt már sokszor elmagyaráztad. Mi van veled ma? Nem ilyen szoktál lenni. Igazán? Értelmesebben szoktál viselkedni. Ha újból kezded a régi, nem kezdek semmit, fáj a fejem, és kész, és gyűlölöm, ha ellenőriznek. Senki sem ellenőriz, csak aggódtam miattad. Ne aggódj, mindenem megvan. Mindig ezt mondod. Akkor, az akkorról ne beszéljünk, mondta nyersen Helen. Kérlek, nekem igazán semmi kedvem. Voltál az orvostál? Voltam felett egy pillanatnyi hallgatás után Helen. Mit mond? Semmit. Valami csak kell, hogy mondjon. Azt mondja, hogy pihenjem ki magam, mondta bosszusan Helen, hogy aludjak, ha fáradt vagyok, és fáj a fejem. Ne kérjek rá engedélyt, és ne kérdezzem meg, hogy összeegyeztethető-e egy néptársnőnek a dicsőséges ezeréves birodalom polgárának a kötelességeivel. Ezt mondta? Nem, ezt nem ő mondta felelte gyorsan és hangosan Helen Ezt én tettem hozzá. Ő csak azt mondta, hogy ne izgassam fel magam feleslegesen vagyis nem követett el semmiféle bűncselekményt, nem kell koncentrációs táborba vitetni őszinte híve a rendszernek ennyi elég? Georg dörmögött valamit. Feltételeztem, hogy menni készül, mivel megtanultam, hogy ez veszélyes pillanat, mert mindig történhetik valami, amivel nem számolt az ember, magamra húztam a szekrényajtót, hogy csak egy kis erés maradjon. A következő pillanatban meghallottam, hogy Georg belép a hálószobába. Láttam az árnyékát elsiklani a résnyi világosság előtt, és hallottam, hogy bemegy a fürdőszobába. Úgy tűnt, mintha Helen is bejött volna, de őt nem láttam. Egészen behúztam a szekrényajtót, és teljes sötétségben álltam Helen ruhái közt, magamhoz szorítva a papírvágó kést. Tudtam, hogy Georg nem fedezett fel, és azt is tudtam, hogy a fürdőszobából valószínűleg visszatér a nappaliba és el fog búcsúzni. Mégis úgy éreztem, hogy összeszorul a torkom, és a hónom alól végig folyik a veríték a testemen. Más dolog az ismeretlentől való félelem, és megint más az attól való félelem, amit már ismerünk. Az ismeretlen, még ha veszélyesnek látszik is, határozatlan, és a tőle való félelmen, önfegyelemmel vagy éppenséggel különböző trükkökkel úrrá lehet lenni. De ha az ember tudja, mi áll előtte, nem sokra megy a fegyelemmel meg a lélektani szálltó mortálékkal. Az első félelemmel a koncentrációs táborba való hurcolásom előtt ismerkedtem meg. A másodikat most éreztem, amikor már tudtam, mi vár rám a lágerben, ha ismét beszállítanak. Különös, hogy amióta átléptem a határt, ezzel egyszer sem vetettem számot, és nem is akartam számot vetni. Feltartóztathatott volna, és a bensőmben azt akarta valami, hogy ne hagyjam magam feltartóztatni. Ráadásul emlékezetünk hamisít, hogy életben tudjunk maradni. Megpróbálta az elviselhetetlent a feledés patinájával enyhíteni. Ismeri ezt a jelenséget? Igen, ismerem. Feleltem. Csak hogy ez nem feledés, hanem valamiféle félállom. Elég egy lökés, és felébredünk, és minden újból tisztán áll előttünk. Svarcból bólintott. Ott álltam mozdulatlanul a sötét, szűk, parfümillatú falmélyedésben, mélyedésben, beszorítva a ruhák közé, mintha óriási denevérek puha szárnyai között szorongtam volna, és lélegezni is csak folytva óvatosan lélegeztem, nehogy a sejem zizegni kezdjen, vagy köhögnöm, vagy tüsszente nem kelljen. Első ízben fogtam fel teljességgel, hogy mit is tettem. A rettegés úgy szállt fel a padlóból, mint valami fekete gáz. Attól féltem, hogy megfulladok. Pedig velem nem is a legrosszabb történt a lágerben. Kegyetlenül bántak ugyan velem, de csak a szokásos módon. Aztán elengedtek, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az emlékeim elhomályosuljanak. De most hirtelen felelevenedett bennem mindaz, amit csak láttam, Mindaz, ami másokkal történt, és amiről csak hallottam, meg aminek a nyomait láttam. És nem értettem, miféle őrültség vagy elmezavar késztethetett arra, hogy elhagyjam azokat az áldott országokat, amelyekben létezésem tényért csak börtönnel vagy kiutasítással büntettek. Most úgy éreztem, hogy ezek az országok a humanitás kikötői. Közben Georg minden mozdulatát hallottam a mellettem levő fürdőszobából. A fal vékony volt, és Georg, mint igazi felsőbbrendű ember, nem volt diszkrét. Nagy csattanással lökte hátra a WC csésze fedelét, és elvégezte a szükségét. Azt, hogy kénytelen voltam végighallgatni, hogyan vizel, később a megszégyenülés tetőpontjának éreztem, Noha csak azt mutatta, hogy Georg teljesen gontalan és nem fogott semmiféle gyanút. Azokat a betörési és rablási eseteket juttatta az eszembe, amikor a betörők menekülés előtt még be is mocskolják a lakást, részben gúnyból, részben szégyenkezésből, mivel a vizelési inger előzőleg a rettegésük jele volt. Hallottam, hogy zubogni kezd a vízöblítő, Hallottam, hogy Georg feszes, katonás léptekkel elhagyja a fürdőszobát, és keresztül masírozik a hálószobán. Aztán felhangzott a folyosó ajtó, tompa csapódása, feltépték a szekrényajtót ajtót, és a világosság előtt ott állt Helen sötét sziluettje. Elment! Suttogta. Úgy léptem ki a szekrényből, mint távoli hasonlattal élve Achilles, akit női ruhában csíptek el. A rettegésből a nevetségességbe és zavarodottságba való átmenet olyan gyors volt, hogy egymásba olvadt, és egyszerre éreztem mind a hármat. Megszoktam, hogy az ilyesmi gyorsan jön és megy, de nem mindegy, hogy amikor hirtelen az ember torka után kapnak, a kiutasítást vagy a halált jelenti-e. – El kell menned! – suttogta Helen. Rápillantottam. Nem tudom miért, valami megvetés félére számítottam az arcám. Ez valószínűleg azzal függött össze, hogy én, mint férfi egy percel azután, hogy elmúlt a veszély, megszégyenülve éreztem magam, ami Helenen kívül senki másnak a társaságában nem fordult volna elő velem. De csak leplezetlen félelmet láttam az arcán. – El kell menned! – Ismételte meg. Őrültség volt ide jönnöd. Noha egy pillanattal előbb még magam is ezt gondoltam, a fejemet ráztam. Most nem, mondtam. Egy óra múlva. Lehet, hogy még az utcán kódorok. Visszajöhet? Nem hiszem, nem sejt semmit. Helen átment a nappaliba, eloltotta a villanyt, széthúzta a függönyöket és kilesett. A hálószobából a nyitott ajtón keresztül arany romboid alakban esett a világosság a nappali padlójára. És a fénytócsán túl ott állt Helen, feszülten előre hajolva, mintha egy vadat figyelne. Nem mehetsz ki a pályaudvarra csuttogta felismerhetnek De el kell menned. Kölcsön kérem el a kocsiját, és magam viszlek Münsterbe milyen balandok voltunk! Nem szabad itt maradnod! Elnéztem, ahogy ott állt az ablaknál, csak egy szobaszélességnyire tőlem, de mégis nagyon távol, és éles fájdalom hasított belém. És mintha ő maga is csak most ébredt volna először a tudatára annak, hogy ismét el kell válnunk. Egyszerre eltűnt belőle minden fenntartás, ami a nap folyamán zavarta. Látta a veszélyt, látta a saját szemével, és ez minden egyebet félre söpört. Hirtelen nem volt többé semmi, csak rettegés és szerelem, és ugyanabban a pillanatban már búcsú és veszteség is. Ezt én is épp úgy felismertem, mint ő, élesen és könyörtelenül, végre fátyol és óvatosság nélkül, és az elviselhetetlen felismerés különös módon Azonnal ugyanolyan elviselhetetlen vágyakozásba csapott át. Meg akartam őt tartani, meg kellett tartanom. Utána kaptam. Birtokolni akartam, még egyszer is egészen. Már beletörődve, hogy el kell őt vesztenem, miközben ő még terveket csinált, reménykedett, még nem adta fel. Védekezett, és azt suttogta. Most nem. Fel kell hívnom ellát, most nem. Nem szabad, hogy... Nekünk most mindent szabad, gondoltam. Még egy órám van, aztán összeomlik a világ. Miért nem éreztem ezt eddig erősebben? Éreztem, de miért nem törtem be köztem és érzésem közt az üvegfalat? Ha a visszatérés értelmetlen volt, akkor most ez a mulasztás még értelmetlenebb. Hiszen feltétlenül magammal kell vinnem valamit Helemből a szürke ürességbe, amelybe visszatérek, ha a szerencsém van. Valamit, ami több, mint az óvatosságra, az egymás kerülgetésére és a két alvás közti egyesülésre való emlékezés. Birtokolnom kell Helent, világos fejjel, mindenestül, agyával, szemével, gondolataival együtt, egészen, nem csak úgy, mint egy állatot az éjszaka és a reggel közt. Védekezett. Azt suttogta, hogy Georg visszajöhet, és nem tudtam, hogy valóban hitte -e. Én magam túlságosan sokszor voltam veszélyben ahhoz, hogy ne felejthessem el azonnal, ha elmúlt. Most, ebben a szobában, amely Helen parfümjétől illatozott, ahol ott voltak a ruhái, az ágy és az alkonyat, csak egyet akartam. Őt birtokolni mindazzal, ami bennem volt, és amire csak képes voltam, és csupán azt a tehetetlenséget éreztem fájdalmasnak, ami a veszteség, sivár, tompa kínján is áthatolt, azt, hogy nem tudom még jobban és mélyebben birtokolni, mint ahogy a természet adta lehetőségek megengedték. A legszívesebben úgy barultam volna rá, mint egy takaró. Szerettem volna, ha ezer kezem és szájam van, ha egy tökéletes, homorú formát kaphatok róla, hogy mindenütt őt érezzem, sehol se legyen köztünk tér, hogy bőr a bőrhöz préselődjön, még így is az ősi fájdalommal, hogy csak bőr lehet a bőrön, és nem a vér a vérben, hogy nem egyesülünk, csak együtt vagyunk.